Та ще перепілка в житті сумовита й розпачлива підпадьомкає, ніби раз по раз повторюючи «Не віддам, не віддам, не віддам». Степанида дивиться на жита, і серце її стискається від болю. Не її тепер цінили, не її земля, а ще ж торік у серпні по зимену сіяли. І згадались матері-сини. Заклопотаний старший Іван, що бригадиром працював в артілі. На його Івановій бригаді сіяли жито по чистому пару. А Петрусь менший за трактором. Гляне бувало на брата, усміхнеться, це гукне вслід. Не бійся, Іване, не підведу. І правує трактора, як по шнуру, веде сівалку. Бач, як сіяв, не однісінького тобі гріху. Що-то значить кращий тракторист, не весь район. Чи ж думали люди, що не доведеться цього засіву жати? Ніхто не гадав, не сподівався, що війна докотиться аж сюди. Виросли хліба навдило вижу. І кому ж це косити їх? Фашистові? Ворогові? Свою працю віддати, своє добро? Забрила жінка в і то. Зашуміли кругом колоски, тягнуться до неї, голівки схиляють, як до рідної, мовби розуміють, хто прийшов. Пізнали мої рідненькі, народжені в мої колосочки дорогі, мої зернята золоті, І пестила рукою натрудженою на щедротою колоски. Аж жита шумлять Прийшла, прийшла, Степанида прийшла, бери нас, бери, ми звіємо для тебе. Віє вітер степовик, колише хліба, котить по пилясті хвилі. Степанида стоїть посеред лану, німа оповита горем. Коло ці горниці до неї, лоскочить руки, лице. І, здається, жінці, що хапають вони її своїми руками. Чіпляється за одежину, обступили з усіх боків, не бажаючи випустити назад. На тому місці, де пройшла, знову густо звелися прим'яті стебла, заступивши Степаниді стежку на межник. «Сідай, сідай, та побудь з нами, Степанидо», – вчувається їй. «Ми так тебе ждали, і ось ти прийшла». Розкажи нам, чому таке сумне літо, де люди, де хлібороби наші, чому вони не славлять нас піснею? Бачи, які ми виросли, як на колосилися. Чому ж якісь чужі люди толочать нас? Скажи нам, скажи, Степанидо, чому? Степанида опускається на землю, як зранена перепілка, і тихо шепоче. Такий урожай, такий урожай. Скільки праці вкладено, краще б посуха, хай краще б сонце спалило вас на пні, десь зовсім близько дзвонить. Відам, відам, віддам, і згадалась тоді степаниді давня пісня, що від матері в дитинстві завучена. Ось уже чверть віку, як десь глибоко лежить вона в пам'яті незаймана, Здавалось навіки забута. Зажурилась та моя перепілонька, бідна моя ти моя голівенька, ні ніде сісти, ніде гнізда звити, малих діток покормити. Тихою скаргою полинули слова між хлібами. А в уяві жіночій постала хата, в ній лежать двоє діточок голодних. До днісенької зернинки, До останньої пилинки Повимітали фашисти, засікивши взимку. І от враз схаменула жінка, Згадала, чого прийшла. Вони ж голодненькі, Без хліба вдома, Хоч би колосочків принести. Не затверділо ще зерно, Ледве молочко затужаєло, Воском взялося, Але їсти вже можна. І Степанида тримтячими схудлими руками потягнулась до житин. І вони хилились до неї, низько вклонялись. Рвонула руки від колоска недозрілого. «Що ж цього наробить? Руку на недозрілий хліб піднімає. Не годиться так, ой, не годиться!» Сиділа згублена, не знала, як бути, а над нею тихо шуміли колоски. Тупіт кінських копит Вивів жінку забуття, знову, мабуть, вона й подумала Степанида, і насторожена, ледь-ледь підвелася з жита, щоб глянути. За якісь гони від себе вона взріла двох верхівців на конях і сполохано присіла. Вони прокляті, хоч би не побачили, не прискакали сюди, і серце забилося часто і тривожно. Знову той рижмордий німець. Фашистський офіцер, новий управитель, і Чорнобровенко з ним, сільський поліцай. Жито оглядають, а може мене помітили? Та й з часом минув, і Степанида вже не думала про себе. Жагучий білі сором ятрили душу, палили лице. До чого я дожила? На своєму рідному полі своєму житті холаюся, як та злодійка! Не вільно мені встати на весь серед хлібів і брести на зустріч тепловіїві, відчувати лоскіт колоса. Не вільно мені йти своїм ланом, своєю землею, сиджу і тримчу мов спіймана на злочині. І перед ким? Перед якимсь грабіжником-фашистом і сільським злодюшкою живоїдом чорнобровинком до чого ж ти дожилася, Степанито, до чого? Ще ж недавно жила ти в Добрі та в Пошані. В Москві, у Києві знали тебе просту колгостницю-трудівницю. Самим головою уряду в Києві бувало поруч у президії на зльотах та нарадах сиділа. І радились з тобою державні люди, як з рівною. В Москві на всесоюзній виставці твій портрет за високий урожай конопель було виставлено. Вон на яку дорогу прядиво вивело. Золоту медаль тобі за працю. А тепер пограбували тебе до нитки. Вбили чоловіка за правду, за непокору фашистам. Заморили голодом менших діток. Середульшу дочку з Німеччину погнали на каторгу. А старші два сини далеко десь на фронті, і жодної звістки від них. Серед ясного дня злодії оглядає твій колгостний лан, щоб відправити зерно того зажарливого рейху. Стану, стану зараз, і крикну на весь степ, не віддам вам нашого хліба, злодюги. Хай побачать, хай скачуть кіньми сюди, плюну йому морди, і смерть прийму в цих житах. Кров'ї свої гарячої зарошу прим'ятий колос.